Pròxima sortida, via 2, AB, destinació Madrid, Puerta de Totxa. Passatgers, pugin al tren. No, no ens hem equivocat, això és Ràdio Sallent i estem a punt d'escoltar. El tinc dos! <tots> <tots> Sobrevolo al pati del meu col·legi. Em sorprenc a mi mateixa perquè m'adono que volo sense tenir ales. Sento la velocitat al meu rostre. Veig passar ràpid les imatges, les olors, les sensacions i el món se'n fa petit sota els meus peus. Per un moment tinc por perquè noto que corro massa i no porto paracaigudes ni hi ha cap xarxa. Però tot has d'haver tan màgic quan miro a baix que en el fons m'encanta. Vaig ràpid, ràpid, ràpid, ràpid i de sobte em desperto. Però sabeu què? M'adono que continuo anant ràpid concretament a uns 300 quilòmetres per hora. Estic viatjant amb AVE, al destí Madrid. Doncs sí, avui viatgem a Madrid. Deixem davant de les rivalitats que hi puguin haver amb aquesta ciutat per mirar-la amb ulls melting. Així, amb gairebé una hora de programa, ens aproparem a la riquesa cultural de Madrid, als seus llibres, les seves pel·lícules, la seva música, en definitiva, la seva essència. I per parlar de la cultura de Madrid, no podem oblidar-nos d'un dels moviments més significatius de la ciutat, l'anomenada Mòvida Madrilenya un moviment contracultural que va sorgir durant els primers anys de la transició de l'Espanya postfranquista. Va tenir el seu clímax el 23 de maig del 1981 amb el concert de primavera. Més de 15.000 persones van assistir a un festival que va durar més de 8 hores i que va plegar a grups com Los Modelos, Tótem, Los Secretos i Nacha Pop. Tots ells van formar part d'aquest moviment que es va prolongar fins a final dels anys 80. Però no tan sols va tenir el protagonisme a la música el cine, la literatura, la pintura, la fotografia i fins i tot el grafiti van agafar noves tendències a partir de la movida madrilenya. simple mirada deseo d'escapda de se palpava l'ambiente pasábamos tre qui per de la gente pensamos en voz alta una locura indecente tener una aventura que non entrara en la mente pedimos tanta puerta una ruta inventada pusimos la directa rompaada Siéntame tu cuerpo que la ansia me ola. Hagamos de una playa tú la salió la ola Mojamos esta noche sirva como testigo Levántame el pellico que entra por el ombligo Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo Y te en mi espalda a lucrar en mis ganas con tus ansias el silencio la más sutil es melodía. Te Me voy a contar una historia, todo un sueño Soy del que se muere sin tener alguien al lado Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos En las adversidades solo soy contrapeso Me considero fácil de manita muy larga Aunque en buen dulcecito nunca nadie la amarga Me conocí en el sitio a la hora precisa Me come de mi cuerpo despacito y sin prisa Pasión al tocar tu Soy de los que se sacia con la simple caricia, hoy doy ser de importada tu nad tobilla. La primera cançó que hem escoltat en el programa d'avui ha estat Pa Madrid, del grup El Barrio. Ells, però, no estan relacionats amb la movida madrilenya. Qui sí que està molt lligat a aquest moviment és el director Alejandro Almodóvar. Per tant, començarem la secció de cinema parlant d'ell. Podríem parlar de pel·lícules com Mujeres, al borde de Déu", un ataque de nervios, Carne trémula, Volver, La mala educación, Hable con ella o Todo sobre mi madre. Aquestes dues últimes són les que li han donat al Modóvar grans èxits, com els Oscars, a millor pel·lícula de parla no anglesa i el millor guió original. La majoria de pel·lícules d'Almodóvar estan ambientades a Madrid, però la llista de pel·lícules que passen pels carrers de la capital espanyola és molt llarga. Una és La ciudad sin límites, del director Antonio Hernández. Aquesta pel·lícula explica la història d'un jove que a terra a París on la seva família està reunida amb el seu pare malalt. Però el pare es comporta d'una manera molt estranya, vol escapar-se de la clínica, tempo dels que el cuiden, potser s'ha tornat boig. Però mentre la resta de la família està més preocupada per temes d'herència que no pas per una altra cosa, el jove Víctor vol esprinar què li passa al seu pare. Es guanya el seu confiança i comença una investigació a partir de les pistes que li dona. Primer són totalment incoherents. Ha de buscar un home que sembla que és mort, trucar un número de telèfon que no existeix. Però quan està a punt d'abandonar la recerca, tot comença a tenir sentit i se n'adona que l'estat del seu pare amaga terri un terrible sequer, secret. Aquí us deixem aquesta recomanació, recordeu, en la Ciutat Sin Límites. Ara anem fins a l'any 1997 per recomanar-vos una altra pel·lícula que està ambientada a la ciutat on hem viatjat avui, Madrid. En aquest cas és un film del director Alejandro Menavar, que es va fer mundialment famós per la pel·lícula Los otros, protagonitzada per Nicole Kidman. Però avui no parlarem d'aquesta brillant pel·lícula d'aquest director nascut a Santiago de Chile, sinó que parlarem d'Abre los ojos, una pel·lícula, com dèiem, de l'any 1997 i protagonitzada per Eduardo Noriega i Penélope Cruz. Aquesta pel·lícula ens explica la història de Cèsar, un atractiu atractivorfo interpretat per Noriega, que una gran fortuna dels seus pares. Viu una casa luxosa, on de tant en tant organitza festes. Una nit, un amic li presenta una amiga, Penelope Cruz, però l'anterior amant es posa gelosa i provoca un accident on s'hi veu involucrada ella mateixa i Cèsar que queda completament desfigurat. A partir d'aquí, la seva vida es converteix en un autèntic malson, alguns han qualificat aquesta pel·lícula com la versió lliure del mite de la vella i la bèstia. Qui no conegui aquest film potser li sona a Vanilla Sky, que està molt lligada a Abre los ojos. És un remake en anglès de la pel·lícula i va estar protagonitzada per Tom Cruise i altra vegada per Penélope Cruz. Sí. No canviem de director, seguim amb Menavar, però tirem una mica enrere, concretament dos anys. Ens trobem ara amb la pel·lícula Tesis, el primer film d'Alejandro Menavar. Està protagonitzada per Ana Torrent, Fele Martínez, Eduardo Noriega i Xavier Loriaga i ens explica la història d'Àngela, que està preparant una tesis sobre la violència audiovisual. Té l'ajuda d'un professor i d'un fanàtic de les pel·lícules Gore, però a l'aprofundir sobre el tema la portarà a verse d'afrontar terribles esdeveniments. Aquesta intriga que ens presenta Menávar agradarà als amants del gènere, el thriller psicològic. Es tracta d'una crítica a la televisió i al morbo de tots els sers humans per allò prohibit i del dolor alien. Tesis va ser el principi d'una gran carrera. Alejandro Menávar ha creat èxits de, que, de taquilla, com els que ja hem anomenat, Abre los ojos i los otros, però també hem de destacar Maradentro, on va presentar temes com l'eutanàsia i el dret a una vida digna a través de la interpretació del guanyador d'un Oscar Javier Bardem, en el seu pel seu paper a No és país per a viejos A més aquesta pel·lícula també va guanyar l'Oscar l'any 2004 en la categoria de pel·lícula de parla en no anglesa. Pels seguidors de Menabar també direm que està preparant una nova pel·lícula es titularà agora. Fins ara hem parlat de pel·lícules ambientades a Madrid però que els seus directors no són madrilenys. En la pel·lícula Princeses es compleixen els dos requisits. Aquesta pel·lícula se situa a la capital espanyola i a més el seu director Fernando León de ara no és de Madrid. El film Princeses és la quarta pel·lícula que ha escrit i dirigit i va, tre i va rebre tres premis Goya, entre elles la millor cançó original composada per Manu Chau. Aquesta pel·lícula és de l'any 2005, però l'any 2002 ja va triomfar amb una, amb una altra pel·lícula, Los Lunes al Sol, que va obtenir 5 premis Goya, i va ser la que va proposar l'Acadèmia de Cine Espanyol per les candidatures a l'Oscar a la millor pel·lícula de llengua anglesa. I quan parlem de cine de Madrid també hem de parlar de la família Trueva. Entre ells hi ha David i Fernando Trueva, que ja ocupen un capítol a la història del cinema espanyol. Fernando Trueva és guanyador d'un Òscar per la seva pel·lícula Vella època. I el seu germà David Trueva també sap que és això del glamour de la catifa vermella amb el documental Balseros, del qual va ser coproductor i coguionista. A més va ser director de l'adaptació al cine de la novel·la Soldados de Salamina de... de Javier Cercas. Molt recomanable. Aquest film també va ser proposat per l'Acadèmia per representar a Espanya als Oscars, però finalment no va obtenir la candidatura. és d'un viatge sense banda sonora? Madrid, sense música, és com els macarrons sense la salsa de tomàquet, o un bon bistec sense sal, o un dia de platja sense sol, o... En fi, paro que no acabaria mai. El que vull dir és que Madrid necessita de la música per acabar dentendre d'entendre's en el seu conjunt, i per això nosaltres us ajudem a trobar-la, oi, Isabel? I tant. El que, els que hagueu estat alguna vegada a Madrid i hagueu tastat tot el que respira pels seus carrers, de ben segur que haureu vist que existeix un gran cosmopolitisme. Gent d'arreu del territori troben en Madrid un lloc on sentir-se com a casa. I per què diem això? Doncs perquè en la música Madrid també és així. Músics d'estils molt diversos troben el seu espai a la capital. Per exemple, a Madrid han nascut grups com Mecano o El Canto del Loco, però també artistes com El Fari, Anna Belén o Julio Iglesias. No podem parlar de tots perquè n'hi ha molts, però sí que ens quedarem amb una petita mostra. Per exemple, per començar a fer un testet musical, parlarem d'una banda que porta transmetent emocions a través de la música des de fa 30 anys. Escoltem-ne una cançó i segur que sereu molts els que la reconeixereu. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. quiero beber de la col me acuno entre sus mantas y sueño con sus ojos de gata pero no recordé que de mí algo esperaba però allí ya no estava Me dijeron que sem que ho porqueè m'emborratxe ilau sé com almohadar Com ennto porai que jo Però com explicar que me vuelvo vulgar al bajar-me de cada escenari. Es tracta del single Ojos de Gata de los Secretos, un grup nascut a Madrid i relacionat amb l'anomenada Mòvida Madrilenya. Els orígens de la banda l'hem de buscar en el grup 2, format el 1978 per tres germans, Javier Enrique i Álvaro Urquijo, juntament amb el bateria José Antonio Cano Canito. Però la mort d'aquest últim en un accident de trànsit va acabar amb aquest projecte musical. Un concert en homenatge a Canitó marcarà un nou punt de partida i suposarà el naixement de Los Secretos amb la incorporació d'un nou component, el bateria Pedro Antonio Díaz. De la iniciativa sorgeixen cançons tan conegudes com Déjame o Pero atolado. El 1984 mor Pedro Antonio Díaz. La carrera de Los Secretos, però, queda troncada amb la mort d'Enrique Urquijo el 17 de novembre del 1999. El record d'Enrique es manté a l'aire i, tot i que la banda està en un moment dur, tira endavant mantenint la seva essència. Si en voleu saber més d'aquesta banda madrilenya, us recomanem un llibre, Los secretos nada más, de la fotògrafa vegenca Marta Pic, perquè a vegades una imatge val més que mil paraules. mis cenizas un árbol he plantado su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado he roto todos mis poemas los de tristeza y de penas y lo he pensado Y hoy, sin dudar, vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. He cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes que aún no inventado Ayúdame y te habré ayudado que hoy he soñado en vida, en Pero a tu lado mundo. Verat tu lado. I avui sembla que la cosa va de famílies. Una de les famílies musicals més significatives del panorama musical encara actual és la família Flores. Podríem parlar de Lola Flores, però no ho farem i tampoc parlarem de Lolita o Rosario Flores, que encara estan en actiu en el panorama musical del nostre país. S'havia d'escollir i hem decidit parlar del seu germà Antonio Flores, mort l'any 1995. Era l'únic fill home de l'artista Lola Flores i el guitarrista Antonio González el Pescaïlla. El seu estil de música era pop-rock i es tractava d'una barreja de gèneres molt interessants. Les lletres de les seves cançons són poesia urbana, plenes de sentiment i els ritmes van des de les balades al rock passant pel blues. Potser té cançons molt més conegudes, però nosaltres us deixem amb aquesta, Alba, dedicada a la seva filla. No sé por qué Tu llegada al mundo Fue así De costo salir No sé por qué Me sentí El hombre más feliz Ya estabas aquí Pude entender Que eras Un pedazo de mi ser Tan s'ha Fin cantin. Anem a parlar ara de projectes més alternatius i que potser no han arribat tan al públic general. Per exemple, La Garrota un grup madrileny format per Pablo Moral, seus germans Patricia i José i Chema Buigas. El conjunt proposa una sonoritat atrevida i diferent i molt positiva, amb un estil propi i inconfusible. La està aconseguint mica en mica fer-se un lloc en el mercat musical de casa nostra. El 2006 el conjunt va treure al mercat el seu darrer treball, Distinto. Si us sembla, escoltem la cançó Cuéntame, de la, de la banda, una gran descoberta. de las palabras del ayer que dan mucho todavía que aprender Y si la vida es como un tren las traviesas de la vía Cuéntame Y así sabes cuándo sonrías que te acuerdas cuando al trampo siempre había que correr Era gris la policia cuando jugabas debajo de la tapia de un cuartel Cuéntame cómo pasó la vida y no me sueltes de mano, pasando cada día Yo Cuando sonrías Que te acuerdas de los pájaros Del baile de las 10 Cuando era gris la policía Cuando sudabas luchando Por tu sueño de papel Cuéntame cómo pasó la vida Y no me sueltes de la mano Ve pasando cada día Y yo me acordaré Subirnos solo al tranvía, cuéntame, cuéntame cómo pasó la vida, no la Ven pasando cada día y yo me acordaré. Cuéntame cómo pasó la guerra fría y cómo nos trataron por subirnos solos al tranvía. I amb aquest bon rollo que ens ha deixat Lagarto Amarillo passem a una altra banda musical. Abans de marxar prou recordem que si en voleu saber més d'aquest grup madrileny podeu passejar per la seva web www.lagartoamarillo.com I seguim doncs el nostre viatge per la música que ha nascut a Madrid. Ara passem a un projecte curiós liderat per Miguel Ángel Hernando alias Lichis, la cabra mecànica. Es tracta d'una banda amb una renovació musical continuada, que es caracteritza per una barreja sonada d'estils, música d'orquestra, rock i fins i tot rigui. En actiu des de l'any 1995, la cabra mecànica porta sota el braç diversos discos, com Cuando me suenan les tripas, cabrón o vestidos de domingo. En aquest darrer treball hi ha el single La lista de la compra, una cançó que va cantar lit en col·laboració amb Maria Jiménez i que va tenir un gran èxit de públic. Jo fins i tot l'havia sentit en alguna discoteca. L'últim treball del grup és Hotel Lixis amb 13 noves cançons. La banda també ha estat coneguda per ser l'autora de la cançó No me llames iluso, que va protagonitzar un spot publicitari. Ara, però, us deixem amb una cançó del seu darrer treball. Alguns la trobaran divertida, però jo crec que en al fons és una bonica cançó d'amor, en una versió molt lliure i molt a l'estil Litchis, eh? Escoltem-la. <fixi> Es que me gustara tu piel morena, tu que era tan blanquita Como una cajera del free cap, tu culito de gimnasio Y embutido en esos pantaloncillos del Zara Y esa piel de Liber Rocher, la que huelen en la nube ¿Qué coño te pasa? Y en el bajo de la luna del coche He escrito tu nombre sin darme cuenta Vivo en una balada de Alejandro Sanz Cuando estoy entre tus piernas corazón de minibars Y esta canción no te alegrará el día No mejorará en ningún aspecto tu miserable vida No me hará millonario, no sonará en la radio No será Lorca ni Mozart, ey! Necesito otra canción de amor pero yo sí el mundo ya no le necesita otra canción de amor pero yo sí el mundo ya no le necesita canción de amor pero sí y el mundo ya no le necesita otra canción de amor At Necesita otra canción de amor Pero yo sí, el mundo Ya no necesita otra canción de amor Pero yo sí, el mundo Ya no necesita otra canción de amor Semblat, d'amor, una sàtira, còmica... Ja sabeu, com sempre, podeu fer-nos arribar les vostres opinions al nostre blog www.radiomeltingpod.es A veure si us animeu. I continuem, que tenim feina. Què us ve la ment quan us parlo del grup Marlango? Canta en anglès, sí, però els seus orígens són de Madrid. Es tracta d'un grup musical amb influències, per exemple, de Tom White's. Està format per la també actriu Leonor Godling, Alejandro Pelayo i Óscar Ibarra. El grup sorgeix l'any 1998, amb influències del rock i el jazz. No parlem més d'ells, però hi escoltem-los. Em sembla que la seva música els defineix molt millor que tot el que jo pugui dir. I want to get you wrong. on to scratch and lick your wounds Vam marxar d'aquí sense parlar d'un dels grups que més està triomfant actualment, El Canto del Loco, una banda que va formar-se l'any 1994 quan els fundadors de la banda, Dani i Ivan, es van conèixer. Els dos compartien aficions musicals i passió per Radio Futura. De fet, va ser d'aquesta banda que van agafar el seu nom artístic, El Canto del Loco. Per crear la formació van fitxar el cosí de Dani, i David, i més tard s'hi van sumar Geandro i Chema, i ja van ser tots cinc, i el grup porta també cinc àlbums publicats. L'últim Persones del que n'escoltem una cançó, aquesta, Gaudiuna. Hem parlat de cinema, hem parlat de música i ara parlarem de llibres. Abans, però, us volem recomanar una llibreria matrilenya pels amants del binomis Cinema Llibres. Es tracta de la llibreria Ocho y situada al carrer Martín de los Heros, número 11 i especialitzada en cinema. De fet, es podria dir que aquesta llibreria se centra exclusivament en tot allò relacionat amb les arts cinematogràfiques i el món dels mitjans audiovisuals, amb un fons amb permanent actualització d'atenció, 15.000 títols. A més a més, sota el títol també de 8 i mitjà, la llibreria també és un editorial que edita llibres de cinema, guions i moltes coses més. Si voleu saber més, podeu veure'ns fotografies i informar-vos-en a la web www.notchemedio.com. I ara sí, tal com anunciàvem, anem a fer el nostre rebost de recomanacions literàries particular. Ho fem amb el Roger. Roger, què ens portes avui? Doncs, en els llibres, avui començarem per l'autor castellà més famós de tots els temps i autor també d'una de les novel·les, com no podia ser d'altra manera, més famoses de tots els temps. Començarem llegint-ne un petit fragment. En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordar-me no hace mucho tiempo, vivia un hidalgo de los de Lanza en Astilero, a Darga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Bé, amb el tros que hem llegit crec que ja n'hi ha més que suficient per saber d'aquí parlem. Es tracta de Don Quijote de la Mancha, escrit al segle XVII per Miguel de Cervantes. De fet, tots hem sentit parlar alguna vegada d'aquesta obra i del seu autor, i molt segur que també l'hem llegit, però segur que no tothom ho ha fet. Qu explica aquesta novel·la de dos volums. Doncs explica les aventures d’un cavaller. Un cavaller que, segons com es trastoca, té al·lucinacions En una escena, per exemple, es vol enfrontar a uns molins de vent perquè els creuen amics i també té la seva princesa, el seu amor platònic, tal i com passen les novel·les cavalleresques. Però aquest té algo més d'especial. El Quijote va suposar el puni fin... final a aquest gènere. De fet, el llibre és tota una burlaimofa d'aquest tipus de novel·les que el seu autor, Cervantes, van condemnar i en va salvar ben poques de la foguera. I què més en podem dir de Cervantes? Doncs, Cervantes va néixer al 1547 i va morir al 1616. Amb 23 anys d'edat, se'n va edenar a Itàlia per problemes amb la justícia castellana. Dos anys després, participà a la batalla de Lepant, on va perdre una mà per culpa d'un tret i és a partir d'aquí quan s'el coneix amb el sobrenom de Manco de Lepanto. Anys més tard, torna a Castella i és el 1605 quan es publica la primera part del Quixot. De la qual sempre n'ha quedat el misteri de si la va escriure durant una temporada que estava a la presó. I és el 1615, un any abans de morir, quan veu la llum la segona part del Quixot. I a part I a part de Cervantes, si busquem a la història també trobem nombrosos escriptors d'altres èpoques que són de Madrid, Lope de Vega, Bé, tal com estàvem dient, és que a part de Cervantes, si busquem a la història, també trobem nombrosos escriptors d'altres èpoques que són de Madrid. Uns d'ells és Lope de Vega, Francisco de Quevedo, que eren dos contemporanis de Cervantes, i saltant ja en els temps, a uns temps més propers, al segle XIX, hi ha Mariano José de Larra. Però nosaltres passarem a escriptors més actuals. <totipul·línia> Començarem per Rosa Montero, que part descriptora també és periodista i la seva obra ha estat traduïda a una vintena d'idiomes. Després de publicar articles en diversos mitjans, com fotogrames, els de desaparegut Diario Pueblo i altres publicacions, des del 1976 treballa per exclusiva pel diari El País, on durant una època va dirigir-ne el suplement dominical. Aquesta feina la compagina amb la descriptora. I tant per una feina com per l'altra ha rebut diversos premis. El 1981 va guanyar el Premi Nacional de Periodisme per reportatges i articles literaris i el 1997 va guanyar el Premi Primavera per la hija del Canibal. Aquesta novel·la ens narra la història d'una parella que va a passar un cap d'any a Viena, però a l'aeroport l'home desapareix. A partir d'aquí, la dona inicia la recerca pel seu compte, acompanyada de dos personatges ben curiosos, un jove de 21 anys i un vell anarquista. Ja més endavant, el 2003, va rebre el Premi Keller per la millor novel·la espanyola per la Loca de la Casa, i un any després es va publicar a Itàlia, on va guanyar el prestigiós Premi Grinzane. I el 1995 va rebre altre cop a l'estat espanyol el Premi Keller per la Història del rei Transparente. Aquesta, que és una de les seves últimes novel·les, amb la qual l'escriptora s'ha apuntat a la moda dels relats històrics. Amb ella ens transporta a l'Europa dels segles 12 XII i 13. En aquells moments es van viure tot un seguit d'esdeveniments que van acabar sent fonamentals com a les arrels del futur renaixement. És l'època de trobadors, del refinament provençal, però també de l'extensió de la burgesia i el renaixement de les ciutats. I en aquesta època hi viu la Leola, un adolescent que després de prendre una decisió inaudita viurà una existència d'aventures en la França de les lluites feudals. Ella té un xicot camperol, vessant del roll catalano-aragonès, el pas del temps i les batalles, la noia acaba enamorant-se d'un filosof francès molt més refinat que el seu xicot. Si voleu saber com acaba, llegiu la novel·la. No I finalment, amb la selecció melting de literatura Made in Madrid, parlarem de David Trueba. El Jordi ja l'ha nomenat en la part del cine, però també destaca, troba, perquè ha fet, és un artista polifacètic. De fet, fins ara ha publicat un total de tres novel·les. La seva primera va veure la llum al 1995, i es deia Avierto toda, no toda la noche. El llibre recull la història d'una família nombrosa, bastant nombrosa, que es muda a una casa enorme que ha heretat de la millor amiga de la seva àvia. A partir d'aquest moment, amb un estil fresc, disparatat i frenètic, el relat ens endinsa en els diferents problemes que tenen cadascun dels membres d'aquesta família, els Belitre. La segona novel·la de Toreba va arribar 4 anys després, l'any 1999. En aquest cas, el títol era Quatro Amigos, i es tracta, com diu el mateix títol, de quatre amics d'uns 20 anys que se'n van de viatge. És un viatge desmadrat, darrere del qual s'hi amaga una intensa i apassionada història d'amor. El protagonista es diu Solos i se suma a la l'agresca contínua i al gambarrisme dels seus companys intentant fugir del record de la Bàrbara. Però a cada pas que fa, l'acosta més a ella, l'amor de la seva vida. De fet, el llibre és una exaltació a la llibertat que diuen que dona la joventut, a l'eterna adolescència, però que al final s'acaba enmig d'una comèdia i el romanticisme més desinhibit. I finalment, Trueba també té una tercera novel·la, la que s'ha fet esperar més perquè ha sortit aquest mateix any, i és saber perder. Altres cop, la història es gira a l'entorn de quatre protagonistes. La principal és Sílvia, que fa 16 anys just el dia en què comença la història. Per celebrar-ho, ha organitzat una falsa festa on només hi ha un convidat. Hores després, pateix un accident que representa la seva entrada a la vida adulta. El seu pare, el Lorenzo, és un home separat que intenta superar el fet que la seva dona l'hagi deixat i un fracàs laboral. Per altra banda, hi ha l'Ariel, un jove jugador de futbol que deixa la capital argentina de Buenos Aires per fitxar un equip espanyol, perquè té un excel·lent camp esquerra, i en qüestió de temps el seu nom ha de sonar per tots els estadis. I aquest temps és un temps que no li queda ja al vell Leando, que viu en una època on tot s'ensorra. Aquests quatre personatges són els principals, i entre ells esteixeix un relat de supervivents amb una mirada capaç d'extreure l'humor i l'emoció del lector. tres o quatre. Aquesta era una de les cançons que formen part del repertori del musical Hoy no me puedo levantar, un muntatge inspirat a partir de les cançons dels arts i coneguts Mecano, que també van formar part de la mòvida madrilenya. Precisament aquest espectacle se situa en l'època que aquest moviment vivia al seu màxim esplendor. Explica la història de dos amics que decideixen deixar el seu poble per anar a la ciutat per formar un grup. Els dos deixen la seva vida al poble per anar a Madrid a provar fortuna en el món de la música. Hoy no me, no me puedo levantar es representa fins al 15 de juny al Teatre Rialto de Madrid. Però, però aquest no és l'únic musical que s'està representant a Madrid. En aquests moments també es pot veure l'adaptació per nens d'aquest musical de Mecano. Es tracta de En tu fiesta me que es pot veure al mateix teatre, el al Rialto. Altres musicals que també s'estan fent a la capital madrilenya són La vella i la bèstia, el Teatre Coliseu, o un dels clàssics del compositor Andrew J. Wewer, Jesucristo Superstar. Una última recomanació el diari d'Anna Frank, l'adaptació al musical de la coneguda història d'aquesta jove de 13 anys que, juntament amb la seva família i amics, tots ells jueus, s'amaguen dels nazis en una casa oculta d'Amsterdam. Es pot veure al Teatro Calderón i encara no té data per a última funció. O sigui que si aneu fins a Madrid podeu disfrutar d'aquesta història que ha commogut a més d'un. Després d'aquest incís sobre teatre musical toquen acabant el programa d'avui, ho fem amb la cançó Pongamos que hablo de Madrid, de Joaquín Sabina. Allà donde se cruzan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 Dentro de un vaso de ginebra Pongamos que hablo de Madrid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 doncs deixem Madrid. Avui no a marxar gaire lluny de casa, però com se sol dir, moltes vegades viatgem lluny sense saber i conèixer què tenim al costat. Esperem que hagueu trobat interessants les nostres propostes, les propostes Melting i la selecció que us hem fet d'aquesta ciutat. Tothom qui ens vulgui fer qualsevol suggeriment o comentar alguna cosa de Madrid de qualsevol viatge que hem fet o fins i tot d'algun que encara no hem fet, ho pot fer a través del nostre blog www.radiomelting.es. Allà trobareu l'adreça de correu per posar-vos en contacte amb nosaltres. Ara ens acomiadem fins al proper programa. Us apunteu a fer un té a Londres? I, clar, de pas, visitar una mica la ciutat. Ho farem aquí, a... Melting Boss! <fixi> Aquest programa és una producció de Jordi Torres, Isabel Palà i Roger Junyent per Ràdio Sallent. <fixi>